Kun tahdot mihinkään perustumatonta tietoa jääkiekosta, ota farmisarjaa. Farmisarja on podcast, jota juuri aloit kuunnella. Turateittinen, Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen sen takana. viides osa. kaksi viikkoa on taas kulunut edellisestä jaksosta, ja jälleen olemme paikalla. Jyväskylä on paikka, tarkoitus oikeastaan oli paketoida SM Liigan runkosarja ja tehdä jonkinlaista playoff off ennakkoa mutta nyt tuntuu vähän siltä, että nyt paketoidaan ihan koko kausi, mutta onneksi paketissa on kausi, eikä esimerkiksi ihminen, vai mitä Turo. Jo niin, Oi <si <Si> helvetti, että on vaikeeta. hetkeä aikaa, joku varmaan luulee että mä on paketti. Kaukaiset huudot kuuluvat. Niin. Niin, vielä kerran, joo, ni se kuuluta. Joo. Ole ensaa Nyt voit laskea sen pistoli ohi Juuri näin, juuri Niin, liigakausi 2019-2020, niin kun se kevät oli näyttämässäkään kaikki niin se juttuinen, niin Olemme saapuneet tilanteeseen, että rupeamme jonkunlaista analyysiä ruuvaamaan. Nyt ö, nauhoituspäivä on sellainen, että huomenna olisi tarkoitus pelata ö, runkosarjan päätöskierros ja ottelut ö, ovat niiden joukkueiden kesken. Kaikkien muiden paitsi Tapparaan. Tappara on päättänyt runkosarjansa ja ehkä koko kautensa, mutta Jere Korkalainen saa Aloittaa ajatuksillaan siitä, että minkälainen tämä kausi hänen mielestään on ollut. No Kyllähän tämä kausi varmaan ennen kaikkea näistä tasoeroista muistetaan ja paljon siihen liittyy myöskin näiden isoja seurojen kyntämisiä sitten, että esimerkiksi tämä TPSn kausi taas Omaalla tavalla on ollut melko poikkeuksellinen, tuonut omaa sähköönsä siihen ja sitten pelikanssin romahtuminen hienon viime kauden jälkeen. Ja siihen, noihin kahteen joukkueeseenkin liittyen niin oikeastaan nämä aika useat valmentajapotkut, joita taas on nähty. Että melko se oloinen kausi ja se sitten näkyy kyllä tuolla sarjatauluksekin tällä hetkellä, kun katsoo, että aika mittavia noin on, jos ajatellaan vaikka ihan nopeasti, että tällä hetkellä seitsemännen ja kymmenentenä olevan joukkueen. Välinen pisteero, on sen 27 pistettä, niin se on kyllä aika hurja luku, kun mietitään kuitenkin, että sijoituksia ei ihan hirveän montaa ole välissä. Joo, haluatko multa kommentin tähän asiaan myös? Joo. Nyt sä oot siellä Joo. <laughs> Joo. Samat asiat mulle jääny mieleen ja kyllä yksittäisenä nostona pakko tietty ottaa toi KK tuossa esille, että olisi ollut mielenkiintoista nähdä, mihin asti se heidän lento riittää, että viimeksi se käytiin läpi, että KK tulee voittaa mestaruuden, mutta se olisi ollut ihan hauska nähdä, että onko se todella niin. Nyt tämä jäi aika lailla arvailujen varaa, että mitä tässä olisi tapahtunut. Tai mehän ei tiedä sitä, pelataanko play-offia, mutta kyllähän se todennäköisesti niin on. Niin nyt tässä paras tieto on tällä hetkellä, että pelaajayhdistys olisi, on sitä mieltä, että yhtään peliä ei pidä pelata, mutta siihen nyt sitten liittyy paljon muita, muita asioita itellä ainakin ensimmäisenä tuli mieleen, mieleen tuosta, tuolta kauden puolelta myös se, että jotenkin vahvasti muistaakseni aloittanut, välissä vähän kyykkäillyt, mutta nyt sitten loppukauden ihan uskomattomassa lennossa ollut lukko. Se näytti, että rannikkokaupungille olisi nyt tulossa ehkä jopa mestaruus, toki KK oli siinä tiellä, tiellä enää mestaruuden. Mestaruuden puolesta niin kuin edellisessä jaksossa lupasin. Mutta, mutta paljon jää semmoista jossiteltavaa. Niin kuin sanoitte, se tasoero on 27 pistettä hetkinen 10 ja seiskan välillä, mutta sitten taas toisaalta, että kuinka tiivis se on 1-7, koska se eroaa se joku 25 pistettä niin ensimmäisiä 10, väli 25 pistettä ja 27 pistettä puolestaan siitä. 10. sijaan ja oliko näin, että 1,28 taisi olla piste kalpalla tällä hetkellä, jolla olla 75 pistettä on tuossa. Eli eihän niin alhaisella piste-keskiarvolla oikeastaan tuohon sääli ollut asiaakaan viime aikoina. Ei ole. Niin ja tuskin tässä olisi hirveitä poikkeusta nähty tänäkään keväänä, että nämä sääleistä jatkoon menevät joukkueet, niin ei ne kauhean vahvoilla tuossa puoliväli vaiheessa olisi ollut varmaan. Kuitenkaan, että ovat kyllä aika kaukana sitten nämä porukat niin ehkä siitä kärkiryhmästä. Kärkiryhmä on mennyt kovaa. Lukollaa ehkä niin sinänsä se on just näin, että jää semmoinen jossittelu ja harmittelu, että siellä sitä edellistä mestaruudesta ihan jonkun aikaa, niin nyt olisi siihen ollut ihan realistinen mahdollisuus, että voi olla, että ensi kaudella se harmittaa, kun se mahdollisuus on mennyt. Ja jos ajatellaan noita puoliväli mahdollisuuksia, niin jos tuosta IFK olisi onnistunut vielä pulahtamaan seitsemänneksi, niin sitä kautta olisi ehkä nähnyt jonkunnäköisen mahdollisuuden, että olisi ollut vielä NS-säälin mahdollisuus yllättää, mutta jos ajateltaisiin nyt, että pudotuspelit alkaisikin ja siellä olisi HPK, Jypäset ja Kalpa ne kaksi puoliväliä paikkaa, niin niistä on kenenkään aika... Vaikea nähdä voittoa on se sitten kärpää tapparaa tai lukkoa tai kuka tahansa vastassa, niin neljä kertaa seitsemästä. Ja nopeasti sanoin IFKsta senkin, että jos olisivat pullahtaneet seitsemänneksi, niin se ollut käsittämätön pettymys myös heille, että sekin, että okei okay, se rosteri on todella kovaa, mutta se peli on ollut jatkuvasti aika heikkoa, että en ole ihan varma siitäkään, että olisiko pelkillä nimillä sitten kuitenkaan pystytty sitä runkosodan kakkosta haastaa, jos olisi ollut vaikka lukko. Niin tuli itsellä mieleen heti tuosta... IFKsta mieleen, että se kokonaan pettymys. Jos ajatellaan, että seiska sijaa tulisi, niin aika hyvä syy olisi potkia Pikkarainen sieltä Mäkeen sieltä penkin takaa ja sitten joku aika sitten Ville Peltonen vapautui taas Sveitsistä. Jotenkin, jotenkin tuntuisi vähän semmoiselta IFK-näköiseltä Ifk hankinnalta, tuntuisi valmentajaksi. valmentajaksi. Jotenkin tuntuu, että aika jännä olisi, jos ei olisi. Joo, tai kyllähän tässä, niin mikä se Kari sen tilanne nyt sitten onkaan, niin, niin. kyllähän Kari onen voisi olla myös kiinnostunut IFK-valmentamisesta tuommoinen rosteri ja resurssit siihen käyttöön, niin kyllä sinä voitaisiin aika lailla puhua mestaruudesta sitten jo ensi kaudella. Ja Messiasta. Niin, siitäkin. Niin edellinen oli Raimo Summonen, en tiedä hän vapaa? No vapaan hän no käsittääkseni, <laughs> eikä, eikä puhu tietenkään mistä. Rangaistuslaitoksista vai ihan Eli pääse Tuli Vaikka. kyllä mieleen. Niin. niin. Oisko annettavaa? Ramilla. Niin. Pystyisiko valmentaa, että tuommoisen 60. No ne on kaksi eri kysymystä. Niin. Oisiko varmaan. pystyisi 60, koska muutama peli peliministoimitsiakin <laughs> Annettava. on. Annettavaa varmaan olisi, mm. joo. Tai sitten, että voisit seuraakin jossain vaiheessa siirtää kyllä sivuun. Tämmöisenä yksittäisinä poimintoina Tappara, minkälainen fiilis Tapparan kaudesta ylipäänsä on ollut? Mulla on jotenkin <köhön> on, että tämä runkosarjalata... eikä katkaista nauhoitusta. Tämä, niin kuten joku on sanonut, live on tape-tyyppistä <köhön> materiaalia. Otko mennä ulos? <köhön> Joo, voin mennä. Meni väärään kurkkuun kahvit, kun ajattelin Jukka jonas kova. <köhön> niin, totta, ne on... niin. Oikeastaan siihenkin, siihenkin liittyen, mutta Tappara ylipäänsä joukkueena. Tuntuu, että tässä runkosarjan loppumetreillä on semmoista hyytymistä tapahtunut, tapahtunut ja silti on kuitenkin runkosarjassa toisia, e eikä nyt ihan hirveän merkittävän kaukana, kaukana siltä kärjeistä ole kunnioitettava pistemäärä. Totta kai Tapparan kestomenestyjä on ollut, mutta, mutta vähän semmoinen jotenkin jakomielinen olo itsellä siitä Tapparan kaudesta. Kyllä. Joo. Ja siis alkoha oli erittäin vahva. Muistaakseni karkasivat kymmenen pisteen sarja johtoa aivan heti alkutekijöissä ja oli joku kuutoisjohto, joka oli Tapparan pelaajilla pistepörissä, mikä kertoi, että tappara pelaasi aika kohtuullisen raikasta hyökkäyspeliäkin, mikä ehkä on ollut vähän poikkeuksellistakin Tapparaa osalta, mutta sitten kauan edetessä ehkä siihen on tullut paljon enemmän sitä tuttua tukka-jukkamaista tukka puristamista. Jukka tuli järkiinsä. <laughs> niin tajuus että, että, että eihän me näillä aiemminkaan pärjätty. Niin. Niin. Pelaako tuo meille. <laughs> Niin, ei, ei ole aiemminkaan pärjätty ja sen jälkeen palaattiin siihen vanhaan. Mm -hmm. Ja palattiin siihen, siihen millä monta ei ole <laughs> niin. <laughs> niin, kyllä, joo. Mitä tuommoisessa tapahtuu siis... valmentajan päässä, siis jos se muuttuu tuommoiseksi? Onko se vain joku illuusio vai, vai mitä? No, alkukaudesta monesti on, on se sellainen fiilis, että, että tässä nyt ei ole niin tavallaan, paineet ei ole niin kovaa tuommoisessa seurassa kuin vaikka tappara ja sinä voi vähän antaa pelaajien pelaata sitä peliä ja sitten sehän tuotti nyt niinku erinomaisen tuloksen, että se oli loistavaa ja voittoja tuli. Mutta sitten usein sinä vaan käy niin semmoisella valmentajalla kuin vaikka Jukka Rautakorpikin on, että hän haluaa sen kontrollin pitää kuitenkin itsellään, niin sinä tulee semmoinen, että mennään sille omalle vahvuuskautta mukavuusalueelle, palataan ja jossain vaiheessa varmasti on käynyt tapparassa se, että on alettu kiristää sitä ruuvia sen peliin kanssa, että miten pitää pelata ja miten ei voi pelata ja se on sitten johtanut siihen semmoiseen jonkun sortin laskevaan trendiin, ja mun mielestä sitä kuvastaa myös niin nämä yksittäisten pelien taipumiset, mitä tuossa käytiin esimerkiksi Jyväskylässäkin läpi, että pelin lopussa niin johtoasema on menetetty nyt useaseen otteeseen, että Tapparaan kyllä tällä hetkellä ei olisi ollut ihan hirveän vahva luotto, jos tässä olisi play nähty. No miten, eikö edes eilinen eiline Jukka Raato korvetan Tappara, joka voitti kokoon 8-2? No siinä ehkä tuli se avainsana, että en nyt tarkoita, että se, että Rautakorpi olisi ollut pois sieltä niin, että se olisi mikään voitoavain, mutta se on ehkä luonut semmoisen tai tuonut siihen eiliseen tekemiseen semmoinen riittävän boostin tai sellaisen, että nyt pelataan tässä vähän niin kuin uudenlaisella innolla. Niin tuossa kun puhuit siitä ruuvin kiristämistä, niin tuntuu, että ehkä samaan aikaan on myöskin ruvennut vähän pantapuristamaan pää ympärillä tapparossa, että ei se kauhean vapautuneelta ole näyttänyt se pelaaminen, ja kyllä siinä aika kova henkinen paine näyttää olevan päällä, mikä sitten on näkynyt varsinkin noissa lopuissa, ja niissä kun on tullut niitä huonoja kokemuksia jatkuvasti ja toistuvasti, ja tuntuu, että jopa illasta toiseen melkein, niin eihän se kauhean helppo tilanne siellä ole ollut, ja jos ajatellaan yleensäkin tämmöisellä, että sä lähdet hirveän laskevalla, trendillä kevääseen tai pudotuspeleihin, niin ei niistä kauhean kauniita tarinoita omien muistikuvien mukaan yleensä tullut. Ei yleensä, ja sitten Tapparassakin on hyvä muistaa se, että et, et sielläkin se joukkue muuttui tässä kauden aikaan kuitenkin jonkun verran, että uutta pelaajaa tuli, vaikka tuli ehkä vähän semmoisia osa isompiin, osaa pienempiin rooleihin, niin se joukkue kuitenkin vaihtuu aina. Ja kyllä se vaikuttaa joka kerta siihen, siihen dynaamiikkaan ja siihen, miten se joukkue toimii. Että sinne tulee uutta, uutta ukkoa, jota kyseenalaistetaan sitä osaamistakin aika paljon. Ja katso vaikka sitä pakistoon, niin se oli jo jossain vaiheessa aivan järjettömän kovaa. Ja sitten sinne hankitaan määrällisesti vaan lisää sitä ukkoa varmaan valmennuksen toiveista. Niin kyllä nämä kaikki on mun mielestä niin nyt ainakin helppo sanoa, että jälkikäteet näyttää sille, että ne ei ollut välttämättä ihan hirveän onnistuneita ratkaisuja. Vähän niin kuin Kärpilläkin Juhamatti matti Niin sehän on onnistunut erittäin hyvin. Mm. Ei kyllä. Se niin. Juhamatti takia. No ai, isosti ei. hänen ansiosta. Ainakaan Juhamatti takia ne eivät hävinneet sitä runkosarja voittaa. <laughs> Ruvetaanko erottelemaan tulleita maalipaikkoja ja luotuja maalipaikkoja? Ei. Tässä on havaittavissa mm. tiettyä semmoista Farmisarjan sisäistä kiistaa. Mm. Sehän avautui, sehän avautui aina. Niin. Eli siis vanha liitto, eli Turo ja Joni on sen puolella, että Juhi se oli hieno hankinta kärppi ja mielestä se oli avaripulipaskahankinta. Niin. Oisit no, no. vielä tuohon, Jere, rupea Jere ei ymmärrä. Älhän sinä syssötä siitä pöydän toilan tai, joo, siis voin sanoa sen, että ei se paskahankinta ollut, mutta en minä sitä hankintaa ymmärtänyt. Kyllä se oli minun mielestä ihan hankintaa hankkimisen iloista. Niin On siinä varmasti se, että, että sen verran voi antaa periksi, että siihenkin liittyy kysymysmerkkejä. Että olisi ollut hauska nähdä tavalla, että miten tämä tässä kevää aikana menee, mutta hän on sen verran tuttu tyyppi tuolla Oulun suunnassa ja sitten siellä esimerkiksi valmennuksen. Suhtautuminen näihin asioihin on hieman erilainen kuin se, että jos sanotaan, että Aaltonen olisi hankittu tapparaa, niin sitten siinä vaiheessa olisin pitänyt häntä kyllä erittäin huorona hankintana. Niin, ja on siinä varmaan sekin, Mä jonkunlainen myrsky nousi silloin, kun Ville Leskinen päätti mennä IFK-ohon, mm. keskuudessa, niin liekö jotain senkin tyyppistä, että on, on pois joltain toiselta. No sekin voi. Esimerkiksi vaikkapa Ilvekseltä, josta päästäänkin. Aasinsillalla hienosti runkosarjan neljänneksi sijoittuneeseen Ilvekseen. Tästä voidaan, koska farmisariahan tunnetaan skuupeista, niin liikkui silloin huuhua, että Juhamatti matti olisi mennyt KKseen. Se olisi ollut kyllä aika mielenkiintoinen yhtälö. Joo. Hyvin Noi, siirryttiin no. pois Ilveksestä. Niin. No, mutta KK tulee seuraavana, joten mennään KK. Ilves käsitelty. <laughs> <laughs> niin, no, Ilve mitä siitä tarvii sanoa? <laughs> niin. Mutta siihen Ilvekseen. Ta Tampereelle, miten se nyt sanoisi? No Tampereen herruuden Ilves hän vei. Tapparaa vastaan pystyvät olevan keskinäisessä parempia. Ihan katastrofi alku ja nyt kun jossitellaan, jossittelemalla jossitellaan sitä katastrofi alkua, niin Ilves hän olisi hienosti tuolla runkosarjan toisella sijalla. Hyvinkin, jos se alku olisi ollut erityyppistä. Sinne oli muistaakseni ottelun tappioputki. Oliko näin siihen kauden alkuun? Niin helpostikin kun miettii, että viisi pistettä tällä hetkellä erottaa. Ilveksen siitä kakkostilasta, niin olisi ollut chanssit olla siellä. Joo, kyllä se, sitä aina ei voi ihan suoraan näin vetää, tietenkään sitä johtopäätöstä, että automaattisesti tämä olisi johtanut niin sitten samaan loppukauteen, mm. jos se alkukausi olisi ollut näin huikea, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä varmasti niin lähellä se olisi ollut, että he olisi ollut siellä kakkos siellä, pelaas parhaimmillaan aika huikeitakin kiekkoa ja Tavallaan ei yllätysnimeet siellä nous, nous esiin ja niihin isoihin rooleihin, mutta kun Ilveskin on kokematon joukkue pudotuspeleissä, niin senkin takia olisi ollut tosi mielenkiintoista nähdä, miten heillä riittää sitten näissä painepeleissä, että kuitenkaan nyt niin Ihan vähän aikaa ilveksilläkään semmoista painetta tässä runkosarjan aikana ei ollut, että jotenkin tuntuu, että aika nopeasti kuitenkin sen kovaan vireen ja nousu ansiosta varmisti sen paikan joukossa ja ehkä taisteli sitä kotiedusta sitten jonkun verran, mutta kuitenkin niinku semmoista hirveän negatiivista ahistavaa painetta siinä ei ollut, mutta puolivälierävaiheessa se varmasti olisi tullut, niin se olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että miten he sen käsittelee. Niin kyllähän se Joukomyrrön tuleminen oli aika monen niinku piikki siihen joukkueeseen ja lähti suoritustaso ihan uudelle tasolle. Et tosta nopeasti katoin, niin 39. kun Joukomyrrön nimettiin Ilveksen päävalmentajaksi, niin sen jälkeen Ilves on jaetusti kärppien kanssa eniten pisteitä kerännyt joukkue, että 52 ottelua 111 pistettä ja 2.13 pisteen keskiarvon, niin aika kovasta suorittamisesta voidaan puhua. Ja tuossa kun mainitsit sen Tampere-herruuden, niin esimerkiksi Ilves kerästään aikana 15 pistettä enemmän kuin Troppana. Eli tämän laskukaavon näin. oli ihan jäljille. Joo, juuri näin. Eikä mm. siinä, siinä ollenkaan tavalla olekaan mitään kiistämistä, mm. mutta että jos, toisaalta jos lähtökohta tuossa äsken Putin tapparasta oli se, että heillä alkukausi oli aivan huikea ja sitten siitä seurasi semmoinen, se, mitenkä sitä nyt sanoisi, alamäki, niin sehän olisi voinut tapahtua myös Ilveksessä, jos näin olisi käynyt. Siellä olisi todennäköisesti Karikivi ollut valmentajana tai varmasti oli ei varmaan sitä valmentajavaihtoa olisi tehty, jos olisi aloittanut samanlaisella voittoputkella kuin vaikka Tapparaa, mutta että olisiko se sitten johtanut niin hyvään suoritukseen. Vähän katsoi Ilveksen kokoonpanoa ja sopimustilannetta ensikauksi, niin itse asiassa ihan kohtalaisen hyvin näyttäisi tälleen sopimusten puolesta niin olevan jatkuvuutta, mutta onhan tässä kysymysmerkkejä sitten paljon kuitenkin, että ketkä pelaajat siirtyy esimerkiksi sopimuksesta huolimatta ulkomaille, ja sitten siellä on kuitenkin näitä NHL, Lainoja useampia, Dostal, Thompson ja ruotsalainen esimerkiksi, että, että kyllähän se voi olla aika haastavaa myös se Ilveksen joukkueen rakentaminen kaudelle, jos sitä lähtee paljon näiden lisäksi pois palaa. ja rautiaisella näytti loppuvan sopimus ja mikä on Emeli Suomen tilanne, siirtyykö johonkin isompaan sarjaan ja muutama muukin, niin kyllä se voi olla aika haastava se Ilveksenkin tilanne enskaudelle. Oliko Robert Leinolla sopimus sillä välillä kun turvaa tarkistaa, niin sano sen vaan, että kyllähän tässä Ilveksen kohdalla aika semmoista niin once sinä lifetime-tilanteista puhuttiin, että en usko, että pystyvät tosiaankaan enskoille yhtä mm. kovaa joukkuetta kasaamaan ja nyt oli niin oikeastaan kaikki pedattuna siihen, että, siihen, että tota, voisi olla hyvä luvassa ja ehkä niin kuin Ilveksen seurajohdolla ja sitten joku Myrrällekin pisteet siitä, että eivät lähteneet enää siirtotakarajalla tekemään mitään paniikkihankintoja, vaikka sitten olisikin tämmöinen tilanne, että niin kuin, nyt olisi oikeasti mahdollisuus tehdä jotain isoa. Mm. Joo, Leinola näyttää olevan optio ens, ensi kaudesta, Joo, koska tähän liittyen jonkun kuiskun kuuli jostain, että hänestäkin olisi Ruotsissa ollut kiinnostusta, kiinnostusta hänen palveluksiin kohtaan, mutta, mutta se nyt ehkä lienee vielä huhuissa ja oliko, no nyt kyllä sitten me ihan varmaksi sanoa, oliko nimenomaan Rautiainen, kenestä huhuttiin, että Saksa olisi, Joo. mahdollisesti mutta... Siinä on hyvä esimerkki sellaista pelaajasta. Lähestulkoon parhaassa iässä oleva pelaaja, liikapelaaja, siirtyy Saksaan, niin kyllä se jotenkin olisi tuntunut vielä viisi vuotta sitten niin aivan käsittämättömälle, mm. että miksi lähtee. Edellisillä kaudella Jan-Mikael Järvinen. Mm, niin, että tilanteet muuttuu ja tietyt sarjat Keski-Euroopassa nousee. Ja toi on ehkä myös semmoinen asia, mikä tästä kaudesta jää mieleen, että tämä liigan profiloituminen uudelleen on ollut ehkä niinku voimakkaampaa tänä vuonna pitkään aikaa. Se, paljon selkeämmin tullut semmoinen niinku kasvattajasarja kasvottaja, ainakin omasta mielestä. Ja sama aikaan Euroopassa on noussut varsinkin esimerkiksi just Saksa, jossa niinku vetovoima tuntuu olevan paljon kovempaa kuin moneen vuoteen. Ja ehkä tuo toi Euroopan nousu näkyy tuolla CHLn puolella että aika vaikeaa siellä on ollut Suomella. Ja silleen mun mielestä vielä tuohon kasvattajasarjaan imagoon liittyen, niin semmoinen, mitä nyt ei ole tietenkään ollut aikaisemmin, niin pari siirto aika nopeasti tulee meille. Julius Honka ja Jesse Puljujärvi, siis NHL, sitä palataan liikaa sillä ajatuksella, että täältä ponnistetaan sitten takaisin, niin ihan tämän profiiliukko ja kuitenkaan niinku ihan kärkivarauksia, niin ei, ei ole silleen nähty aikaisemmin, että tätä reittiä käytettäisiin, niin se jäi ja mulle miten, jotenkin mieleen. Ja sen onnistumisprosentista, kun sitä kun jotain tämän kauden osalta, niin, niin Tokkopa meni se linja kiinni, niin, ja joo. Siis jos mietitään sitä, niin lähinnä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että onko Juho Lammikko itse asiassa parhaiten onnistunut tästä näistä palajista, pala jotka olisi lähdössä ehkä takaisin. Artur Ruotsalainen varmaan aika lähellä. Mm. Niin kyllä. Toki hän ei oikein pelatakaan vielä NHL. Si no joo, sitä sinällä. tarkoitin lähinnä näistä, joo, nä näistä no tämmöisistä, jo. kellä oli niin kuin vähän, vähän jo NHL taustalla, mutta kyllä, ihan kyllä. hyvä pointti Artu Ruotsalaisen kanssa. Niin, onko siis käsittääkseni NHL-sopimuksella? Tällä muillahan ei, ei ymmärtääkseni ei. ole. Niin, no joo, totta sekin on ero. Niin, mm, mutta joo, siis näistä kolmesta varmaan, niin kyllä lammikko ehkä, mutta kyllä Pulujärvi on kuitenkin semmoinen, että kyllä uskoisin, että hänkin herättää jollain tavalla kiinnostusta myös NHL-päässä edelleen. On kuitenkin aika potentiaalinen pelaajasti sinnekin, Julius Hongan tilanne on mielenkiintonä. Mun hänen peli on, no voidaan, jos Jypistä puhutaan myöhemmin vielä lisää, ei, puhutaan, puhutaan myöhemmin mutta myöhemmin hänen peli on kehittynyt kauden aikana aika paljon, mutta ei silti välttämättä ole lähellä vielä sitä NHL. No tuota, kun katson tässä muistiinpanoja teksti-TVllä, niin KHK. <kohokaa> keskusteltiin muuten viime jaksossa aika auliisti, mutta sen jälkeen ehkä pikkuinen Pikkusta taantumaa otteisiin, toki siihen asti helvetinmaasellakin kiihdytyksillä menivät eteenpäin, mikä sai minut uskomaan tuohon suomen mestaruuteen, ja käytännössä ristin moraaliseksi suomenmestariksi KK. Ainakin Lakritsikaupunkien voitto tuli, koska Jypp on ollut paljon kauempana tuossa sarjataulukassa. Joo, näin kävi. Kyllä KK kyllä on mulle se, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, niin... Se kauden kovin yllättäjä, en, en olisi uskonut siihen, että he ovat noin korkeilla ja pelaavat noin hyvin. Sehän varmistui itse asiassa eilisellä kierroksella, että Ilves ja KK olisi kohdannut puoliväli-erissä. Joo. Minkälainen parivaljakko se olisi ollut puoliväli -erissä? Nyt on hyvä spekuloida, kun ei tarvitse ottaa mitään vastuuta. No ainakin mielenkiintoinen. Jotenkin jossain vaiheessa oli jo valmis lyömään vetoa sen puolesta, että kumpikaan näistä joukkoista ei ole välierissä, niin nyt ainakin toinen olisi ollut. Mm. Et se olisi ehkä ollut sille heille molemmille varmaan semmoinen jopa tavallaan ihan toivottu lähtökohta, että jos miettii noita muita vaihtoehtoja vaikka no kummalle tahansa, kumpi vaan olisi voinut olla kuudes myös jossain vaiheessa, niin sieltä olisi sitten saattanut, tai tuossa kuitenkin taisteltiin sitä nelossiasta vielä, että sieltä olisi saattanut tulla vaikka lukko tai tappara vastaan, niin kyllä varmaan molemmat olisivat tyytyväisiä, että toisensa kohtaavat. Ja jos ajatellaan niin tuota kohtaamista noin niin koko koko liikan kannalta, niin veikkaa, että tuon parin voittaja olisi melkoisen tuen koko ympäri Suomeen saanut sitten, että bandwagonissa olisi kyllä ollut, olisi ollut tunkua sitten ja tukea olisi löytynyt vaikka mistään, että semmoinen väripilkku olisi joka tapauksessa tullut kyllä välijäriin tuosta. Niin kuin tosta. ja takuu varmasti seuraa tuon puol, puolivälijäriä, Sari. No en tiedä olisiko ollut seuratuin kyllä esimerkiksi IFK ja Tappara ja Kärpät kerran aika isoja lukuja toista, mutta tota noin niin ehkä no semmoinen... semmoinen. No mutta no, semmoinen niin kuin kollektiivisesti, jos kyllä. miettii, että siellä olisi, niin ajatelta, että jos Tappara ja Hifki olisi pelannut vastakkain, niin kyllä se varmaan Se on totta. Siihen uskon. Ja kyllähän Siihen Kärpien usko. toimitusjohtaja Virkkonen linjassa sen, että mitä kymmenen kauden teillä ei ole lähetystä, niin kaikissa Kärpat on ollut mukana, niin siinä mm. ei paljon ilme KK pääse nokkaan kopuuttelemaan. Niin. Ei se mitään tiiä. <laughs> Silloin oli hyvä linjaus siitä, että joukkueen määrää pitäisi laskea. Öö, oliko hänen linjaussa 12? Joo. Joo. Mä tykkäsin myös ilta toimitusjohtajan numero kahdeksasta, kahdeksan kommenteista. En välttämättä ollut ihan samaa mieltä kaikesta, mutta, mutta hänen kommenttinsa oli kohtuullisen hyvä, me vähän vastavetona virkuselle, kun hän valitti siitä, että ei riitä rahat torijuhliin ja kaikkeen muuhun, ja sitten työnnetään hirveä määrä, hirveä määrä rahaa. Siitä muuten päästä ihan tämmöinen, en tiedä mikä tämä on, side note-tyyppinen kohta tähän lähetykseen, niin menestysbonukset. Mm. Pelailla, Minkä helvetin takia? Eikö se ole niihin homma menestyä? Niin, no on. Ehkä niiden homma on pelata. Ja sitten se menestys tulee niinku hyvään suorituksen kautta, niin siinä kannustetaan niinku hyvään suorittamiseen eikä vaan paikalle tuloa. Niin, niin. Saataisko tästä nyt tästä on kunnon lomarahaa väännyt oikeuteen, että tuossa yksi tämmöinen ehkä ennakkotapaus asiasta oli. Niin. niin. Totta. jos vaikka, niinku, mitenköhän tämä nyt menee, siis todennäköisesti mestaruus jää jakamatta kokonaan, että ei ilmoiteta, että kärpät on mestari, vaikka hän on voittanut runkosarja. Näin mä niin itse ainakin ajattelisin, että mestaruus ehkä jää jakamatta. No minä ainakaan joukkueen GMN suostuisi ottamaan vastaan semmoista Niin. Ja sitten ainakaan siinä, että sulla on niinku isot mestaruusbonukset mm. luvattuna pelaajille ja se tulee pelkän runkosarjan perusteella. Kattokahan vaan, niin Juha Junno käy hakemassa... No ei se junalla hae, mutta helikopterilla se hakee siihen mahtuu tava tarpeeksi vähän ihmisiä, niin sen Kanada Tästä siis keskusteltiin myös junnusarjojen osalta, että miten junnusarjat menee, että kun tuossa b kanssa pyörin, niin meillä kärpät oli aivan ylivoimainen runkosarjan voittaja ja nyt kun kausi päättyi, päättyi sitten sille, että ei saatu pelattua loppuun, niin keskusteltiin siitä, että kruunataanko kärpät niin Itse en usko, mitään linjausta siihen ei ole tullut, mutta en usko, että näin tehdään ja myös toivon, että näin ei tehdä. Niin koska en he voittaa, voittaa, voittaa ehkä runkosarjan, runkosarja, mutta ei, ei mestaruutta. En toivo heille kärpille missään nimessä mitään pahaa tai kellekään muullekaan, mutta mm -hmm. en toivo heille myöskään mestaruutta runkosarjan perusteella. Ei, niin, et, et mitään pahaa, mutta mitään hyvääkään erityisiä. No tavallaan näin. <laughs> um, no jyp. HPK hyppä... Ei HPK! Hallitseva Suomen ja mestari. Ja No IFK käsiteltiin <laughs> No okei, otetaan IFK esikösi. Minkälainen ajatus siitä? Tietysti joka kauteella IFK lähtee mestaruustavoitteena ja sitten edellisistä nyt alkaa olla. Lähtee mestaruustavoitteena, kun katsoo tuota nimilistaa, mikä tuossa kauden aikana oli, niin oli aivan järjätön. että Se, niin se nimilista oli ihan siis käsittämättömän kovaa ja sitten sinne hankittiin sellaisia pelaajia kesken kauden, ketkä on aivan niin huippuiässä ja pitäisi olla kaikki kunnossa ja ei ne odotukset varmaan täyttynyt ja kyllähän siinä niin kuin se tilanne oli mielenkiintoinen silleen että Jarno Pikkarainen lähtökohtaisesti niin, kuin niin sanotusti brändin näköinen valmentaja, mutta ei se, niin kuin se legendaaristi sanottuna tuote Kaukalossa ei niin kuin ihan jatkuvalla tahilla silmää hirveästi miellyttänyt ja tuntuu että sielläkin on välillä aika kireet välit Pelaajilla ja valmentajilla ja valmentajalla on pataajumissa, sinä huuetaan tuomarille voittopelin jälkeen täälläkin tuossa käytävällä ja sitten milloin kysellään, että ootko pelaannut Ilveksessä ja nyt viemeksi nukaahettiin video videotarkastuksen. On siinä jotenkin niin kuin ollut... Tavallaan Pikkaraisellakin mielestäni semmoista niinku ylimääräistä showta. Mm. Kyllähän tuossa on näkynyt IFK IFKssa aika paljon, että Pikkarainen on kyllä aika selvästi Tobias Salmelaisen mies niin sanotusti, että on kyllä niinku kaikki mahdolliset avaimet ja aika annettu sille, että sitä menestystä tulisi ja nyt jos sitä ei tule, niin... Niin Ville Peltonen on IFK on päävalmentaja kaudella 2020. <tos> niin ja mun mielestä, mulle on jäänyt semmoinen fiilis tästä, että et jotenkin Jarno Pikkarainen on ollut yksinäinen mies siinä IFK-valmennustiimissä, että... Että vähän et ketäs muita siinä on ollut. No siinä on ollut Kari Kalto ja Joonas Tanska ja jotain, mutta jotenkin tuntuu, että he on ollut aivan niin sivurooleissa siinä. Niin, että kun Monesti tuntuu nyt, että valmennustiimien merkitys alkaa kasvaa ja aika monella joukkueella tuntuu, että sillä muullakin porukalla on aika iso merkitys. Niin Hifkissä on jotenkin jäänyt semmoinen fiilis, että se on aivan täysin pikkaraisen show. Niin ja se on pysynyt samana se tiimi aika mm. pitkään. Siinä on, Ari, on Ari ainakin vuotta siinä mukaan. Niin, Ari Halttunen on, on, en tiedä minkälainen rooli sen video, videopuolen kanssa, mm. <laughs> kuin roskiksen potkiminen, no ei mm. vaan. Kyllähän, kyllähän oikeasti teitä tekee. ja hänen kanssaan kyllä itse asiassa mediakäytännöt esimerkiksi hoituu yleensä tosi hyvin, mutta, mutta siis en tiedä mikä rooli, rooli tuommoisessa to, on, öö, sitten hetkinen Jan mm. On siinä porukassa, toki hän, hänestä tuli myös liika pelaaja pelaa tämän Kyllä. kauden aikana. Joo. Et jotenkin minusta tuntuu, että kun IFKlla on niin valtava se resurssi, mikä heillä on käytettävissä, että IFK ja Kärpät mun mielestä voisi olla semmosia suunnannäyttäjiä myös tässä mielessä, että ne valmennustiimit rakennettaisiin jotenkin niin, että siellä olisi vähän niin erityyppistä osaamista. Tuossa kuuntelin, kuuntelin, kun Suomen toiseksi parhaassa, jääkiekko podcastissa, niin puhuttiin niin siitä, että esimerkiksi Jukka Jalosesta ja vähän sit sitä kautta niin näistä NHL valmennustiimeistä, niin sitten aloin vaan itse miettiä sitä, että miten nämä Suomessa on rakennettu, niin ottamatta kantaa nyt siihen, että Jyppeessä tämä on aivan viimeisen päälle hoidettu, mutta että monessa liikajoukkuessa niin kyllä niin se, siis puolitehoilla asiaa hoidetaan, Et siellä on päävalmentaja ja sitten siellä on aivan kiekon kerää, että kenen ainoa tehtävä on sanoa, että tyyli, että ketkä menee kentälle niin, ei se, niin se, sitä ei, ei hoideta ollenkaan sillä lailla, mun mielestä sitä ei rekrytoida sillä lailla sitä valmennustiimiä, että sinne saataisiin niille eri paikoille paras mahdollinen osaaminen, mun IFKlla tähän niin loistava mahdollisuus iskeä, mutta jostain syystä he eivät sitä pysty käyttämään. Resurssit lienevät ainakin teko syy. No joo, IFK että ei, ei olisi varaa, no kyllä. Niin. Mutta jos ajatellaan sitä liikan profiloitumista kasvattajasarjaksi, niin onko se valmennus sellainen asia, missä lähdetään niin tekemään kompromisseja, koska Valmennus on kuitenkin varmaan se iso asia, millä niitä pelaajia pystyttäisiin kasvamaan. No just näin, kyllä. Ja sitten esimerkiksi se, että kuinka monessa seurassa on ylipäänsä semmoinen valmentaja, joka kokee jotenkin omaksi tärkeäksi asiakseen olla tekemässä vaikka töitä nuorten pelaajien kanssa. Niin tuossa nyt kauden aikana aika monesti näkee ja kuulee varsinkin siitä, että kun liikajoukkuetkin monesti Jyväskylään tulee, edellisenä iltana, sitten ne harjoittelee tuossa aamulla ja siellä kokoonpanossa on paljon semmoisia nuoria pelaajia tai mukana reissussa on paljon semmoisia nuoria pelaajia, jotka ei pelaa, niin sitten nämä pelaajat on aivan niinku ylimääräisenä housuina siellä harjoituksissa, että jäävät sitten siihen reenin jälkeen, kun eivät siitä reenistä välttämättä saa ihan hirveästi irti, niin monellakaan joukkueella ei siinä edes jää valmentajaa heidän kanssaan kentälle tekemään mitään, mm. en ole koskaan ite päässyt niinku paikan päälle Pohjois-Amerikkaan näkemään, mutta olen kuullut, että siellä tilanne on hieman eri, että siellä on se valmentaja käytössä esimerkiksi jääharjoituksen jälkeen. Tiedän ihan faktaksi, kun olen tämän kuullut asianosaiselta henkilöltä. Et esimerkiksi Pittsburghissä aikanaan, kun oli Rick Tokeet valmentajana, niin hän veti siis Sidney Crospin kanssa, joka oli silloin jo NHLn parhaita pelaajia, niin jokaisen joukkueharjoituksen jälkeen hän veti yhdessä hänen kanssaan jotain harjoitteita. Ja siinä harjoiteltiin. En ymmärrä, miksi tätä ei tehdä Suomessa Just tästä Jereen mainitsemasta nuorten pelaajien kehitysnäkökulmasta. Mä kuulin huhuun tästä liittyen jukureihin. Jukureita käsitellään vähän myöhemmin. myöhemmin. Pekka Kangasolusta vaihtui Marko Kauppiseen tuossa kesken kauden. Päivällä mentään, muuten viime podcastissa hirveästi irvaillakin jopa tästä vaihdoksesta, mutta, mutta, mutta niin, ja se ei ollut Marko Kauppiselle se irvailu, Ihan. vaan nimenomaan tuolle vaihdokselle, mutta on ymmärtänyt näin, että esimerkiksi kun Jakub kalvas joka kuntoutui loukkaantumisestaan, niin Marko Kauppinen ilmeisesti jonkun asteista roolia otti nimenomaan hänen kanssaan, että hän yksin hänen kanssaan teki jotain kuntouttavia asioita ja niin poispäin. Voisiko kulttuuri ehkä muuttua? No ehkä toivottavasti joo, ja siis tässähän nyt ehkä niinku jollekin voi tulla vääräkäsitystä, käsitystä, mitä ei tehdä. Kyllähän niinku monesti esimerkiksi fysiikasta vastaavat valmentajat tai mikä fysioterapeutti, joku muu saattaa olla siellä taustalla sitten, kun näiden pelaajien kanssa työskentelee, ketkä esimerkiksi on loukkaantuneita, niin hehän saattaa tehdä hyvinkin paljon tämmöistä yksilöllistäkin työtä sitten siellä kaukalon ulkopuolella, mutta siellä jäällä sitä kyllä näkee valitettava harvoin. Jos joskus näkee, niin ehkä jollain peli tai kesällä, mutta sitten kun kausi pyörii, niin aika harvoin sitä siinä tehdään ja se on kyllä... Se on mun mielestä ahkeruuskysymys ennen kaikkea valmennukselta. Voin sanoa, että valmentajalla aivan varmasti on siihen aikaa, jos on halua. Niin. Näin on. Näin on. Näin on No niin, ja sitten pussi. Ja se oli siinä. Minkäs me jäätiin? IFKta haukuttiin kov kovasti. Hei, se pakko siitä IFKsta vielä, vielä sen verran. Siinähän on organisaatiossa kuitenkin ajunut, se on kimmokuhtaa vastuuvalmentajana. Sitten jos miettii ylipäänsä organisaatiosta tuttuja ihmisiä. on junnoissa Joni Töykkälä. Juuri näin. Ja sitten jos miettii Saksassa, Saksan hetkinen maajakkojen päävalmentaja on Toni Söderholm, jo, jonka jo linjasi jossain vaiheessa Radiesity Geekaradiossa, että hän on se looginen valinta, valinta IFK on päävalmentajaksi. Mutta nyt tietysti Ville Peltonen ja Kari Alonen vie ne, ne duunit. Eva, mutta minkälainen näet sen tulevaisuuden? Niin, se on aina vähän niinku kuin piippuna juttu, että tuuanko näitä omia sieltä, että onko esimerkiksi kuhta. Kaltoha on nyt tuotu. kaltohali myös aikaisemmin Junnu-puolella valmentajana, on nostettu siihen johonkin rooliin. En tiedä ihan tarkkaan, että mihin rooliin, mutta johonkin rooliin siinä, siinä valmennustiimissä. Mutta et, kyllähän, no HIFK, HIFK on niinku semmoinen organisaatio, että ei Suomesta varmaan löydy sellaista valmentajaa, kuka ilman sopimusta olisi ja hänelle tarjotaan paikkaa ifk päävalmentajana tai valmennustiimissä, niin kukaan siitä niinku kieltäytyisi, että kyllä varmaan moni, nämä kaikki nimet, mitä tässä on mainittu, niin pidän ihan potentiaalisina nimiinä kyllä siihen. Ville Peltonen, ehkä niinku mielestä se kokemus on kuitenkin vielä hieman ohkanen siihen, että hän olisi IFK on päävalmentaja, että jaloonen tai Söderon voi mun mielestä olla niinku potentiaalisempia nimiä. Ja näihin pelaajalekendoihin ehkä aina liittyy vähän myöskin se aspekti, että Miten vahvaa se osaaminen oikeesti on, jos mietitään sitten verrattuna siihen omaan asemaan siinä jääkiekko ehkä. Että jos mietitään vaikka Tuomo Ruutua äkkiseltään, niin hänkin varmaan aika monen NS-ammattivalmentajan tai pitkään valmennushommia opiskelee ja tehneen henkilö ohjan on tullut suoraan nuorille jo, niin nämä on aina semmoisia vähän kysymyksiä, että mikä sitten on oikea tie mihinkin. Niin tietysti Kari Jalonenkaan varmaan koko ikänsä valmenna niin lähinnä, että jos karjalainen olisi vaikka projektina vuoden kaksi ja sitten siinä taustalla joku josta, joka nousisi ehkä siihen. Kyllä. Väitän, no. että Söderholm ei ehkä siihen hommaa ehkä lä No en tiedä. Niin. Mikäs Ai... tilanne, jatkaako vielä IFK Aasenkskauden? En, en osaa kyllä sitä, en osaa sanoa yhtään, mutta mm. jotenkin niin kuin sitä pitäisin vielä tavallaan epätodennäköisempänä vaihtoehtona, että olisi vaikka tämmöinen jaloinen kuhta, josta kuhta tulisi kahden vuoden päästä, päävalmentajaksi edelleen silti on aika vihreä siihen, niin että kyllä kuitenkin niinku Jotenkin ehkä personina muutenkin mun mielestä kyllä ei välttämättä Niin että. on, ja ei välttämättä ehkä niinku päävalmentajaksi. Siis se, että, että jotenkin äh, itse ajattelisin niin, että jos olisin IFKssa vastuullisessa asemassa rekrytoimassa uutta päävalmentajaa, niin en välttämättä ottaisi siihen sellaista valmentajaa päävalmentajaksi, kukaan ei ole ollut ennen, esimerkiksi liikassa päävalmentajana. Et sitten se, että ehkä niinku semmoinen, mitä voisi lähteä rakentamaan, niin Kari Jalonen, kaksivuotinen sopimus, Ville Peltonen, siihen hänen kanssaan toimimaan niin ovat olleet jo aikaisemminkin yhdessä ja sitten Peltoisesta sen jälkeen päävalmentaja. Tämä kaikkihan lähtee nyt siitä oletuksesta, että Tobias Salmelainen saa pitää oman paikkansa. <laughs> niin, et Ei että <laughs> Niin, no sekin tietysti joo. Ja tämä nyt oli lähinnä semmoinen tulevaisuusajatus, Ei. että sen pikkaraisen sopimuksen taaksekin, vaikka valmentaiskin ensi kauden, niin, niin mutta, mutta tämä perustuu vähän niin siihen, että Tobi Sallmelan jatkaisi siinä duunissaan, koska väitän, että jos hän siitä lähtisi, niin sitten muutama muukin palane alkaa liikkua tuossa. Joo, kyllä. Toki Karijeloone on semmoinen nimi, että se on ihan samaa kuin Tatti töppönen Siinä on Hifkin urheilutoimien johtaja. Niin jos Karijeloone on tarjolla, niin eiköhän hän ei toteeta. Mutta Jaloisesta on pakko sanoa sen verran, että ei se nyt ihan hirveän kaukana ole, että, että Karijeloone olisi vaikka jouluna Tepsin päävalmentia. Noi. Ja nyt TPS voittaa Runkasari. Niin tässä kun puhuttiin näistä pelaajalle legendoista, niin... No, en, enpä sanokaan mitään, Sanat, mutta en <laughs> Siellä Karri soittelee joka päivä Rauli Uramalle, niin. Oisko teitä? Ei. Niin. Rauli. <köhön>. Joo, se Uraama. no. Ai niin, He hetkinen, mene. Rauli Uraama. TPS-urheilujohtaja. No niinpä mm -hmm. tietysti. Ja Raimo Sum, ei kuin Raimo Summonen, niin Raimo Helminen. <laughs> Mä oon sitä summosta tämän nyt joka paikka. Raimo Helminen siis päävalmentajana ensi kausi. Ja sitten tulee mysteerimies. Oikeasti on ja siis... hienoa, jos TPS hankkisi se ässiin mysteerimies. Kyllä. hän paljastui? Ei se, paljastu. ei se, se koskaan? paljastunut koskaan. Epäinti, että se olisi ollut Petri Karjalainen, joka oli muun mm. muassa Vaasassa, mutta ei, ei ollut ei Ja sitten se oli se, mutta se oli se Tanskassa se kaveri, joka oli tulossa, oli mutta pasani. ei niin. Se oli vähän epäselvyyttä siinä. Niin. Oli unohtanut, että on jo sopimus Kyllä Kyllä tämä on muuten mahtanut harmittaa. On, on, vaikka työnantajan kanssa ollut kohtuullisesti hyvä tunnelma neuvotella seuraavaa sopimusta. No mutta tuota, eteenpäin. koska minulla ei ole Tanska-sarjan, tätä Jonas tässä, niin Tanskasta H.P.K. Joonas Tanskasta päästienkin Tanskan sarjatalkoa. Juuri niin. Hallitseva mestari. Oliko niin, että runkosarjan viides viime vuonna? Taisi olla. Nyt seitsemäs. Runkosarjan viidenteen sijaan kahdeksan pistit. Ihan hirveän merkittävää ero, ei minun mielestä ole edellisen kauan suoritukselle noin niin kuin runkosarjan puitteissa. Vai? No. No. Ei, ei. Oh. Pelillisesti toki varmaan eri, eri tyyppinen kausi kuin viime kausi. Niin ja jos sinällään ajatellaan niin ihan samaa se asetelma pudotuspeleihin olisi ollut, että niin altavastaajana lähtee ja pääsy pääsy erittäin hyvään nousukiitoon. Nytkin tässä katoin niin viimeisen kuukauden ajalta sarjan kolmanneksi paras joukkue 2.08. Ja saivat Petteri nikille nyt vielä pelikautua kyllä, kyllä. kyllä, veikkaan, että HPK on yksi niitä joukkueita, mitä harmittaa eniten tämä, että, että kausi jäänyt kesken. Ja mit... kyllähän tuohon niin, niin, jos ajatellaan, että nyt Otti Pennasella jää se niin, kun, loppu kokematta siellä hpk ja sitten jos ajatellaan ylipäätään näitä niin, kun, hienoja urien päättymisiä, mitkä nyt jää vähän puolivillasiksi jos ajatellaan esimerkiksi Ville Kohoa, ja Levosta, tämmöisiä ja näin, niin nämä on ehkä niin, kun, niitä ikävimpiä asioita tässä kauhean päättymisessä ennen aikoja. Ja Jypuraa mm. Juha-Pekka hytöselle. Niin sekin tietty. Mm. Ilmeisesti aika isoja tifojakin oli suunniteltu hänelle. Kyllä niin tifot on parempi leviittää kuin niin. Toki tietysti jos peliä ei pelata. Se olisi muuten ihan hienoa, että ne olis siellä hallissa, Noo, olisi siellä hallissa. No se mä mietin tätä yksi päivä, että olisiko se jotenkin mahdollista, että ne olisi siellä silti? No Kuopiossa oli ainakin tuossa e eilisessä pelissä, niin oli, mikä on se kannattajakulmaus, niin siihen oli vedetty semmonen iso paita tavallaan niihin katsomaan. Joo ja Tapparalla oli iso logo siellä kulmakatsomussa Joo. ainakin. Tosi en tiedä ovatko hän varautuneet siihen. <tos> Tapparallahan ei ollut ihan nollaa katsoja eilen hallissa, että siellä oli ajunnut sun muut paikoille kuitenkin. Oh. Niin ja oli Helsinkiin saatu yksi katsoja. Mikko Viitanen oli menossa kattoon peliin, että onkohan hän ollut se yksi? Se voi olla. olla. Mulle kyllä muutama kuva tuli silloin Instagramin puolelta, että hän on täällä ja laittoi kuvan, mutta kaikki oli kyllä jollain tasolla töissä kyseessä tapahtumassa. <tos> Et, et. Mutta niin, HPK, eli periaatteessa ei mitään mestaruuskrapulaa sinänsä, ei tullut, tietysti aika paljon joukkueen muuttukin tuossa Emil Larmi esimerkiksi pois, mutta hei esimerkiksi Joona Voutilainen HPKssa, Jypissä ei päässyt kovin vallintoon, Etu oli oli siinä hallitseva osa puoli, ja taisi olla loukkaantuminenkin taisi olla silloin jonkunlainen sinne Joona niin niin tuota, ihan hieno kausi Joona kyllä joo jopa niin, hmm. niin ja jopa odotuksia parempi että kyllä, kyllä se odotus oli tavallaan ainakin mulla aika maltillinen hänen kohdallaan ja oli, onnistui ihan, ihan hyvin Et se, että ei nämä tilastot, jos nyt niistä jotain haluaa katsoa, niin ei ne nyt mitkään ihan loistelijat ole, mutta on kuitenkin pystynyt auttaa joukkue voittoihin, noin usein, niin sehän on ihan hyvä suoritus maalivahin. Ja siinä mun mielestä aika paljon on se, että maalivahit aika usein maineensa vankea siitä, että niitä kiekkoja menee viisi, niin heti kaikki on maalivahin maaleja, vaikka siellä on ollut kaksi läpiä ja. Joo ja kolme tyhjää maaliin tehtyä mm -hmm. maalia, niin kyllä HPKlla varsinkin alkukauksesta se puolustaminen näytti välillä aika järkyttävältä, että siellä saa kyllä maaliessa hakata ihan mielinmäärin, ja nyt sitten taas loppukauksesta kun HPKlla erityisesti se puolustuspelaaminen on kehittynyt, niin sitten on ollut myöskin vähän loukkaantumista, ja siellä on Rasmus Reijalla päässyt loistamaan. HPKhan teki jonkun verran muutoksia tuohon kokoanpanon puolelle, sinne tuli hinnolla takapiskalla Rob Bordson esimerkiksi pelaamaan. Laita poika. Ö, Sitten... Santeri Lukka tuli kesken kauden joskin melko hyvissä ajoin kesken kauan. Elmeri Eronen Tee, tuli Eronen koko kaudeksi. Koko. Joo, Elmeri koko. Eronen tuli koko, koko, ka, koko kaudeksi, mutta sitten Ossi Ikonen vielä kauden lopussa. Öö... niin nyt on, Kyllähän se nykyään menee enää, että eihän mikään jokkui pysy niin kuin siinä kokoonpanossa koko kautta, millä aloitetaan, että nämä on niin aika normaalissa rajoissa olevia. Mutta, mutta hankintoina. Hokankin, hankintoina, jos miettii niitä, niitä, että ne on nimenomaan liikan sisällä siirtyvä osasto lukuottamatta tätä laitapoikaa, <lacht> <lacht> mutta niin... niin, niin. Ehkä, hän olisi ehkä saanut jäädä sinne laidan toiselle puolelle. <lacht> mutta toi on ehkä semmoinen, mistä itse ainakin tykkää, että haetaan ennemmin niitä semmoisia täydentäviä palasia siihen kuin että laitetaan hakemaan jotain todella ison profiilin tekijää siihen ihan kärkiosaamiseen. Jotenkin niin kuin tuntuu ainakin pakkiosastolla lukka. Kiekollinen pakki tai on tottunut pelaamaan kiekollisessa roolissa. Ossi Ikonenkin kiekollinen pakki luistelee, luistelee hyvin. Et joku niin logiikkahan näissä hankinnoissa vielä kaiken hyväksi on ollut. Ja sit sen lisäksi myös se logiikka, että eivät välttämättä ole hirveän kalliita. Että kyllähän HPK on kohdallakin ne resurssit pitää ottaa huomioon, millä pelaajia hankita. Mika toivolla UTIin jonkun verran ehkä se uraa sai tahraa siinä loppuvaiheessa suoraan sanottuna, mutta, mutta UTI ne tuntuu, että hoitaa HPKssa merkittävän hienosti hommia. Joo, ja mulle on jäänyt semmoinen kuva siitä toiminnasta, että siellä hyvin toimii niinku tämä urheilujohdon ja valmennuksen yhteistyö, että, että sinne tuskin ihan hirveän usein semmoisia pelaajia tuodaan tai viedään pois, ketkä olisivat jotenkin niinku valmennuksen toiveiden vastaisia. Ja myöskin, mitä on kuunnellut haastatteluja, niin myöskin urheilujohdon ja sitten myöskin urheilujohtajan ylempien tahojen yhteistyö toimii myöskin hyvin, että muistatte, että toivolla jossain vaiheessa sanoa että jos hän ei vakuuttaisi ollenkaan tuo HPK ylemmän toiminta, niin sitten niin kuin lähtisi kyllä menemään sieltä, että siellä on, tuntuu, että aika selvät savelet on siitä, että miten sillä toimitaan. Niin on oikeastaan ikään tullut sellaisia pitkiä kyykkyjä sen suoritustason kanssa, että se, se aina semmoinen melko varma playoff joukkue säälien tai minkä kautta ikinä. Kyllä jo, ja sille on kyllä pakko nostaa sillä lailla hattua, että kun miettii näitä organisaatioita, että mitä tässä liikassakin pyörii, niin kyllähän HPK on siltä pienimmästä päästä ja heille, heidän niin menestykselleen mun siinä olisi kaksi semmoista asiaa, mistä toisen pitää aina onnistua, että joko juniorityön pitäisi olla loistavaa, mikä toisen rungosi rungon siihen omaan joukkueeseen. No, se ei ole huonoa, mutta se ei ole myöskään niin hyvää, että siitä pystyisi jatkuvasti niin ammentamaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että osa osuutaan jatkuvasti näissä ulkopuolelta tulevissa hankinnoissa. Ja se on kyllä onnistunut heillä mm. kautta aikojen hyvin. Pakko muuten liigan sisällä siirtoja, jos miettii. Elmeri erona oli itse asiassa hyvä täydennys Jereeltä, koska Cody Cunikkin tuli liikan liigan sisällä HPK. Ja jotainhan se kertoo siitä, että tuommoinen jo menestymä tai jo pisteitä tekevä liikan sisällä siirtyvä ulkomaalaisvahvistus niin valitsee esimerkiksi HPK. Ja kertoo myös siitä, että tämmöinen kunikin kaltainen pelaaja siirtyy justiin Saipasta hpk jotka on niin painoluokassa kuitenkin aika samaa luokkaa, Minä. että se ero tulee just siinä urheilullisen työn laadussa, mm. että HPK tekee sitä tällä hetkellä aika paljon paremmin kuin Saipa. Ja todennäköisesti sekin sopimus korikyynikin kohdalla on ollut jo taskussa, ennen kuin hpk, on, HPK on asioista jo. on niin haaveiltu ed edes realistisesti. Joten... Ja valmennuksesta puhuttiin tuossa HIFKin kohdalla, niin kyllähän siinä on iso ero, että, että onko niin kuin Antti Pennasen valmennuksessa vai onko sitten Saipassa. Ja se on ehkä, niin kuin, jos, just jos heijastaa, heijastaa tuohon IFK, niin mielenkiintoista nähdä, että pystyykö HPK nousemaan jossain kohtaa siihen painoluokkaan sitten, joka on tämmöiset ja T-Muturuuset onnistuu pitämään itsellään. Pennatkaa, mä googlaan, kuka valmentaa saipa. Ai tällä täl hetkellä vai? Niin, niin, sen niin, Aika syöpämäistä toimintaa. <tum> niin. Se on. Miten se oli? Tammi on laho? minkä? <tum> Jukka Ei <-tum. tum> Jukka Tammi, ei lahoa Olen nähnyt pari kertaa. Oikein okay. okay, hyvässä lyönnissä on mies. Tuota, näitä alumnipelejä on joskus ollut nimittäin, nimittäin täällä ja Jukka Tammi on tuntunut niissä olevan. Ainakin kahdesti on nähnyt hänet sellaisen osallistunut ja jälkipeleihin. <tum> ja tuota, Näinhän se 95 Forget. Niin, ei pidä, hän ei pelaa peliäkään. Mm, mutta oli kyllä pääroolissa juhlissa. Jere ei ehkä muista sitä, mutta näin oli. Niin totta. Olen nähnyt MM95-elokuvan kyllä tiedämistä puhutaan. Ja... Kato, kato se dokumentti. Niin, mulla taisi, on VHS Mulla on myös just Onko teillä VHS-soitinta? <tos> <tos> ei, ei, sitä ei, ei muuta ei, ei, mm. Jos jollain on VHS-soitin HDMI-ulostulolla, niin soittakaa Turalle. Tuota. Laitakaa Jereelle sähköposti. <sum> niin. Onhan meillä, meillä sähköposti, osoittu, mikä, se, mikä se on? <sum> Venäen mä tarkentelen. Täällä on muuten farmisarja.gmail.com. Noniin, sieltähän se Ihan tulee. Ihan posti kum. sinne, Aftek. kiitos. Varmaan Joo. just tänään kävitte katsoa, että onko tullut viesti. Kyllä. Millahan farmisarja on twitter aktivoitu? Onko meillä Twitter? <sum> <sum> Siitä ei ole kaksi viikkoa, kuin edellisen kerran laitat. Mä en usko Twitteriin. Mm. Turhaa mulle, mulle joskus. Eräässä merkittävässä urheilun roolissa oleva ihminen kymmenen vuotta sitten sanoi, että Twitterissä on vaan amerikkalaiset. Ja, mä että mä ja nyt hän on aktiivinen Twitter. <laughs> Joka jälkeen olen muistanut hän monet kehoa, Onko hän amerikkalainen ja iso? Ei, ei hän on. Onko edes iso? Hän on hyvin, Hän on pitkä. Hän on minua pidempi. Minä on 190 ja hän on pidempi kuin minä. Selvä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään Totta Viime kausi meni ihan päihelvettiin. Näin voidaan sanoa. Tai ei se ihan päihelvettiin mennyt. Niin kuin, no kyllä äh, Joo sinänsä kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin tuloksellisesti se oli jopa parempi kuin ehkä ansaittiin hmm. jyppin puolesta. Mitä sanotte siihen väitteeseen? Niin. Eikö ole hienoa, että mä, vielä, kyllä mä, vielä. Jotenkin, kyllä mä tykkään ajatella niin, että jos on 60 peli pelin jälkeen kymmenen parhaan joukossa, niin sit sä kuulut sinne. Niin, niin, niin just niin. Onko se niinku, siis mitä tämä tarkoitti? Niin, siis sitä vaan, että jos Jypp oli kymmenes 60 ottelun jälkeen, niin sit se on ansainnut just sen kymmenennes. Mutta sä et sanonut nyt edelleenkään, että oliko se floppi vai hyvää juttu. Ai niin, niin se liittyy siihen ansaintoon, niin. joo, se on totta, joo, joo, joo, joo, joo, se on totta, joo, joo. Mene ulos se tuota, se tuota, Tämä kausi joka tapauksessa oli parempi kausi. Oli Siitä voi olla yhtä mieltä. Mm. Ja on Jyppi saanut mitä ansait siellä. On. Mm. Pakkohan se on tässä vaiheessa käydä läpi se, että kyllähän Jyppi oli tällä kaudella tosi isoa putkijoukkuja. Alkukausi oli hirveä ja sitten tuli niinku huikea kiihdytys siihen ennen joulua tai siihen vuodenvaihteeseen asti, ja sen jälkeen sukellettiin taas niin tosi isosti. Että jostainhan sekin kertoo, että, että oliko se nyt 17-peliä ihan hirveän iso osa niistä pisteistä, mitä tässä kauden aikana on kerätty, ja sitten taas loput on mennyt vähän niin miten sattuu. Niin Kyllähän se jostain kertoo myöskin. Ja se on myöskin ehkä tähän loppukautta ja tuntuu, että okei, okay, Jypä ei ole niin ennäs itsekään tiennyt, että mitä se loppupeleissä on, että onko se niin kuin hyvä joukkueen vai huono joukkueen niin ihan sulta, kun mm -hmm. se tuntuu sanoa, mutta niin kuin aika sekaavalta se on tuntunut ja tuntuu, että siitä niin kuin ei ole ihan selkeyttä tai ota selvyyttä, mihin se on menossa. Kyllä, joo, just näin. Ja sitten myös semmoinen on ollut tässä nyt mun mielestä viime kaudella se nousi pintaan, ja Tällä kaudella se on sillä lailla vähän jatkunut, vaikka siinä henkilöt on vaihtunut esimerkiksi valmennuspuolella, mutta pikku se on jäänyt hommaa tavallaan johtaa, että onko se niinku pelaajavetosta vai onko se niinku valmennusvetosta se toiminta, että valmennuksen ote on jämäköitynyt ja näyttänyt parhaimmillaan mielestäni tällä kaudella erittäin hyvää, mielestäni peli on näyttänyt erittäin hyvälle, mutta sitten taas toisina hetkinä, kun sitä semmoista ehkä niinku jotenkin tiukempaa otetta olisi tarvittu siihen, että hommaa otetaan haltuun, niin sitä ei ole ehkä sitten saatu, sitten se on taas näyttänyt silleen, että nyt pelaajat vetää tätä niinku mihinkä suuntaan sattuu ja onko sitten valmennuksella ollut haluaa tai keinoja puuttua siihen, niin siitä en ole ihan varma. Se on jäänyt mulle ainakin hieman epäselväksi. Niin ja Jupp on tällä hetkellä minun mielestä ehkä semmoisessa vähän välivaiheessa, kun tuossa on noita isojen profiilipelaajia, lähtevät pois ja eläköityvät, niin vähän semmoinen siirtymä siihen uuteen aikaan nyt, ja nyt ehkä tärkeintä on että ottaa niitä askeleita tästä uutta aikaa kohti. ja siinä Jupp on kyllä ehkä onnistunut minun mielestäni. Kyllä, joo, on samaa mieltä. Silleen niin kuin Jypin kohdalla on mielenkiintoista nähdä tässä, kun katsotaan niin kuin tulevia vuosia, että mihinkä tämä rosteri nyt asettuu. Että voi olla, että tämä on aika tosi isokin mullistus jossain vaiheessa tulossa, jos, jos sitä ei osata niin valmistella hyvin. Että tässä on hankittu mun mielestä kesken kauden ihan oikein ikäisiä pelaajia, esimerkiksi just sitä ryhmää, mitä täältä on puuttunut omista kasvateista, ja nyt tässä on ollut useampi oma kasvatti, jo sitten kuitenkin pitemmän aikaakin mukaan, että ajatellaan näitä esimerkiksi 98 syntyneitä, niin siinä on ollut pitkään Pitkään niin kuin mukaan on kuitenkin sillä lailla turkulaiset ja ratiiset ja strokaakin ollut siinä, siinä pitkään, pitkään jo kuitenkin useamman hetken tavallaan mukana, niin että jos ajatellaan, että enskauden varmasti nyt vielä ovat siinä, siinä kuitenkin sitten tietynlaisissa rooleissa, jos näitä pakkipäätäkin kun miettii, mutta että, että mikä on esimerkiksi sen enskauden jälkeisen kauden kokoonpano, niin voi olla aika yllättävän paljonkin vaihtuvuutta sitten siihen, että, että osaan kanssa sehän on tehty jatkoja, mutta... Se on, se on mulle vielä arvotus, ja sitten kuitenkin tuolta Junnuista ja ehkä Keopasta ja muualta, niin sieltä on tulossa, tulossa pelaajia, mutta junioripuolella ehkä tilanne on vielä se, että varmasti ensi kaudeksi tai välttämättä sitä seuraavaksikaan kaudeksi, niin ei kauhean isoihin rooleihin ole uusia nimiä nousemassa, mutta sitten jos puhutaan vaikka kolmen vuoden päähän, niin voi olla, että on aika paljonkin tunkua sitten tuolta. Tämä on niin Mikko Viitaselle mielenkiintoinen haaste, miten sitä joukkuetta rakennetaan. Että varmasti tiedän sen, että hänellä on se silmä myös siellä pitemmällä, että, että kun tota joukkuetta kokoo. Et sitten, että kun hankitaan ulkopuolelta pelaajia, niin minkälaisilla sopimuksilla, kuinka pitkä sopimus uskalletaan tehdä, kuinka pitkän sopimuksen pelaaja haluaa tehdä, miten se menee. Niin tämä on, se on tosi haastava ja Jos nyt luetaan tiedotteita ihan niin niin Mikko Viitanenhan sanoi, että Jarkko ja Jani Tuppraisen jatkosopimukset, haluttiin haluttiin estää sellainen hallitsematon niinku muutos siinä kokoompanossa, niin siinä valossa minun mielestä ainakin hyvää jatkot, kun ajatellaan, että todennäköisesti siitä on hytöistä ja mäenpäätä lähdössä, ja sitten niinku johtavista pelaajista kuitenkin mahdollisesti nättistä ja palmua ja vainiota ja laurikaista ja kumppaneita, niin kyllä se jonkunnäköinen runko pitää kuitenkin saada pidettyä kasassa. Just näin. Niin. <köhön> Tuloksellisesti kuitenkin, niin mitä sanotte tästä kaudesta? No... Sanoisin, niin kuin puhuttiin tuossa niistä askeleista oikeaan suuntaan, niin mm. tämä nyt oli niin kuin askel oikeaan suuntaan, että vähän niin palaatti tai palaamista niin kuin sinne kohtaa, sinne päin, missä niin kuin jypi halutaan olla ja missä sen pitäisi olla, tai mihin väskylässä ehkä niin kuin tässä reilun kymmenen vuoden aikana on totuttu. Jos mietitään niitä, niiden putkien kautta, siinä oli niin kuin tosi, niin kuin sanottua, alkuhirveä, sitten huima putki, sitten toisillainen huima putki jo tuossa vuoden alussa, ettei voittoja tullut. Tullun niin, niin, niin tavallaan, että ei niin huono, kuin huonommat hetket näytti, mutta ei myöskään ehkä niin hyvä, mitä parhaat hetket näytti. Mm, kyllä. Joo, just, just näin, näin se on. Mut, sijoitusta, kun ajattelee silleen niin kahdeksas, niin ehkä se tälleen nopeasti ajateltuna kuulostaa vähän niin pettymykselle, mutta sitten toisaalta ehkä se nyt on se, mitä, mitä tässä pystyy mm. niin suunnilleen toivoonkaan, että ihan tossa niin Hamiinoissa sitten oltaisi oltukin. Ja ei se minun siihen... mielestä kauhean realistista olisi ollut ajatellakaan, että mitään mestaruutta tänä vuonna voittaa, ei, ei, voittaa ei, ei, vaikka ei. Niin kuin olikin kärkikahinoissa mm. silloin alkukaudesta, että kuitenkin niin kuin sellainen rakennustyö on vielä vaiheessa. No mikä fiilistä ja Pekka Tirkkos, että Turo sanoitkin, että valmennus on jämäköitynyt, jämäköitynyt ja niin poispäin, mutta... ja puhuit kuitenkin siitä, että heitit ainakin epäilyksen siitä, että saattaa olla, että jonkun verran pelaajajohtoista se kuitenkin olisi se. Niin, Arki siinä, niin. Mulle mä annan, annan niinku plusmerkkisen arvion ihan ehdottomasti siis johtuen muutamista syistä. Mä siinä on näkynyt niinku semmoinen kokemus, mikä hänelle ja tähän on pakko ottaa Ari Santanen myös mukaan, koska he liikkuu aika vahvasti tämmöisenä parivaljakkona tossa sanoja, ovat myös olleet niinku tosi vahvasti kahdestaan tekemässä sitä työtä. Onhan siinä myös Antti Turunen ja Jarkko Hyytiäkin mukana siinä valmennustiimissä, mutta nämä kaksi tämä on niinku hyvin vahvasti... Vetänyt, vetänyt tavallaan ja hallinnut sitten sitä hommaa. Mut että siinä on mun tapahtunut muutama asia, mitkä ittei miellyttää, niin esimerkiksi se, että parhaimpina hetkinä, mitkä on useampia kuin yhden pelin mittaisia, niin se peli oli mun erittäin hyvää ja se oli sillä lailla hanskassa, että, että sen näki, että se ei on niinku Pelaajat eivät ole päättäneet, miten tässä pelaataan, vaan valmennus on sen päättänyt ja valmennus on sen saanut vietyä läpi. Se oli mun tosi hyvää. Sitten jossain vaiheessa tapahtui se, että jostain syystä se peli lähti viemään tai menemään niin kuin toiseen suuntaan. Että se peli ei ollut enää niin, kuin niin semmoista hallittua, vaan se alkoi näyttää just tämmöiseen niin pelaajavetoiselle. Ja se ei ole mun ainoastaan valmennuksen vikaa, vaan kyllä mä oon sitä miettinyt tässä tämän kauden aikana monta kertaa, että kuinka helposti valmennettavia nämä osa näistä pelaajista on. Tuntuu, että heillä on tosi vahva se oma ajatus siitä, että mitä se peli pitää olla. Ja sitten kun tulee se seinä vastaan, niin sit tukeudutaan siihen omaa identiteettiin, eikä siihen valmennuksen luomaan peliin. Ja kuitenkin kun tuo sama ongelma on tullut esiin oikeastaan nyt mitä neljän vai viiden valmentajan kanssa putkeen, niin onko se sitten enää ihan sattumaa, että löytyykö se pelaajien kohdalla ehkä myöskin se vikaasti sieltä peilin puolelta? No tätä voisi suositella. Tuota. Äsken herkuteltiin nimellä Julius Honka ja hänen kautensa, hänen paluu. hänelle varmasti tietysti iso pettymys, että NHLssä hommat ei jatkunut ja toisaalta sitten kun ajatus oli tulla vain siksi aikaa, että saa peli piettyä ja sitten kun piliin vihelletään NHLn suhteen, niin hän jatkaa kautta siellä, mutta eipä se hirveän lähellä kyllä nyt tällä kaudella ollut. En tiedä, siis jotenkin ehkä itselle tuli sellainen vaikutelma, että hän piti sitä ehkä vähän enemmän selvänä sitä NHL-sopimusta kuin mitä se sitten loppupeleissä olikaan. Jotenkin tuntui, että vähän jatkuvasti oli niin toinen jalka jo mm. lähössä ja sitten kun se se, tuliko se joulun noilla se päätöstä loppukausi menee täällä näin. Se niin jalka... taisi olla aika lailla sen Poljärve aikoihin just se joulun. Niin eikö se ensimmäinen päivä, kun se oli se rajaa niin. muistaakseni. Niin... Niin siinä tuli mun mielestä aikamoinen pelillinen suvantovaihe sitten ja jotenkin näytti niin todella vaikealta se tekeminen, mutta mm. nyt niin sanotaan viimeisen kuukauden ajan taas on ollut ehkä vähän niin mm. paranemaan päin. No ehkä yllätti eniten, eniten harvoin ihan yksityiskohtaiseen asioihin, mutta kun syöttäminen on lähellä sydäntä ainakin itselle, niin jotenkin se syöttämisen ja ne syöttöpaikkojen valinnat niin tuntui koko kauden ajan jotenkin tosi omitosilta, ja tuntui, että niitä katkotaan jatkuvasti ja sillä tavalla, että se vastustajan hyökkää ja saa sen vauhtiin lapaan tullessaan, tullessaan vastaan, vastaan niitä, niin jotenkin mulla on semmoinen valheellinen kuva, selkeästi se on valheellinen kuva, kun mulla on syntynyt sellainen ajatus, että kun oot NHLssä, niin se asia tulee kuntoon, se syöttäminen ja ne paikat, mistä syötetään, mutta ei. Niin kyllä, se itsellä on jäänyt aika vahvaksi mielikuvaksi tältä kaudelta, että kun yleensä kuitenkin suositellaan sitä, että keskialueella ei ihan hirveästi pysähdy tässä, vaan päästäisiin niin luistelulle sen keskialueen yli, niin silloin kun Julius onkaan se avaavan antanut, niin kyllä se aika usein seisovalle pelaajalle tulee. Joo, erittäin hyvä havainto kyllä. Mä oon nähnyt Juliuksen pelaavan sieltä noin 10-vuotiaasta asti ja mun siinä pelissä on, on ne... Samat vahvuudet edelleen ja sitten siinä on ne samat kehityskohteet. Et vahvuudet ehdottomasti liittyy siihen semmoiseen tekniseen taitoon ja lähinnä nyt sen luisteluosalta ja sitten kehityskohteet liittyy siihen peliin. Ja mielestäni hän on niinku hyvä esimerkki semmoista pelaajasta, ketä ei, ei ole ihan aina helppo valmentaa, että vaikka aika huipputaidot, niin sitten kuitenkin ne... Valinnat, mitä siinä pelissä jatkuvasti tehdään, lähinnä siinä kiekollisessa pelissä, mutta myös sen puolustamisen suhteen, niin ne ei aina ole semmoisia, mitä valmentaja ehkä toivoisi. Että, että olen nähnyt häneltä esimerkiksi, tämä on aika hyvin kuvastava, niin suoritus Pohjola-leiriltä, jossa 15-vuotiaana ollaan, valitaan ensimmäistä maajoukkuetta, niin joukkue pelaa vielä kolme vastaa ylivoimaa ja kiekko saadaan vietyä alueelle ja hän pitää sitä kiekkoa sinne siniviivalla noin 10-15 sekuntia steppaillen semmosella kolmen metri alueella pyöritellen mailaa sinne ympärillä ja kun ei tuu, niin kuin, ei tuu semmoista paikkaa, että pysty syöttämään suoraan takaa tuolla palettaa ampuun kiekon maalin, niin hän kuljettaa kiekon takaisin omaan maalin taakse. Että kyllähän siinä vaiheessa niin kuin, aika monella siinä katsomossa tuli vähän semmoinen fiilis, että mit vit. Mm. Että et, et, niin taidot oli niin huikeita, että hän pystyi sen tekemään tavallaan, hän pystyi olemaan ylivoimainen omilta taidoiltaan, mutta se peli oli, niin kuin, ei, ei ollenkaan ollut semmoista niin sanotusti voittavaa tai sitä peliä edistävää. Tuo Jereen keskialueen nosto oli hyvää, koska sitähän nimenomaan toivottaisiin, että Juhani tammismaisesti keskialue kiihtyy ja se kiihtyy niin pakiin syöttämällä. Ei, sitä ei kyllä hänen osaltaan tapahtunut, mutta loppukaudesta, viimeinen kuukausi puolitoista, niin oli selvästi eteenpäin mm. tässä asiassa. Ja mun yksi syy, mikä siihen varmaan saattoi vaikuttaa, oli se, että siinä myös pakkiparin rinnalla vaihtui. Ja siis tästä on ehkä vähän aiemminkin keskusteltu, mutta jotenkin tuntuu tällä hetkellä, se on aika vaikea yhtälö Julius on kohdalla mun mielestä, koska siis silloin hän pelaa niin kuin käytännössä parhaat kun hän ei käytä niitä vahvuuksia niin paljon. Mitä hänellä on. No just tai oli... mitä hän ajattelee, niin. että hänellä on. No tapa just, mulla tulikin tämä mieleen, että kun niitä vahvuuksia käyttää, että oot siellä vahvuusalueella, niin sitten ei, ei ole niin jossain kohtaa ehkä tarvinnut niitä, mm. niitä toisia ominaisuuksia. Onko se niin tavallaan jarruttanut sitten kaikkea tätä muuta? Kyllä joo. Tässä on... Mulla, on, niin kun, mulla olisi henkilökohtaisestikin monta semmoista esimerkkiä Junnu pelaajista että kenellä tekniset taidot tai vaikka luisteluvoima riittää siihen, että pystyy tekemään käytännössä, mitä haluaa, vaikka vielä esimerkiksi C-Junnu jossa on kuitenkin jo kohtalaisen kovaa vaatimusta, mutta ollaan vielä aika kaukana sitä aikuisten kiekosta. Niin Miten se sitten valmennat semmoista pelaajaa, joka pystyy siinä vaiheessa tekemään sen, että oman maalin takaa ottaa kiekoja pystyy viemään sen vastustajan, päätyy vasti 10 kertaa kymmenestä. Koita selittää 15-vuotiaalle pelaajalle, että tämä ei enää niin kuin, vuoden tai kahden päästä, tämä ei enää riitä. Niin se ei ole ihan helppo tehtävä ja pelaajan pitää itse se oivalta. Tässä ehkä mietin justiinsa sitä, että monestihan nähdään, sitten, että näitä hyviä pelaajia, jotka pystyy tekemään mitä vaan, niin laitetaan pelaamaan vanhempia vastaan. Niin varmaan ei ole ykseliitteistä oikeaa tai väärää vastausta, mutta oliko se oikea liike lähteä Kanada juniorisarjaan pelaamaan omaa ikäisiä vastaan. Myöskin missä pystyy käyttämään juuri niitä vahvuuksia, millä on pärjännyt aiemminkin. Kyllä se on erittäin hyvä kysymys myös, että olisiko ollut optimaalisempaa olla Suomessa, mutta jotenkin Jullen kohdalla mä edelleen on siitä, siitä sitä mieltä, että hänen pitäisi pikkasen niin löytää semmoinen tietynlainen, ei ole missään nimessä mitenkään niin ylimielinen, erittäin hyvä tyyppi, mutta jonkinlainen valmius ehkä ottaa vähän enemmän vastaan myös valmennukselta, niin voisi olla paikalla. Tiedän, että puhutaan erilaisista pelaajista, kun puhutaan Olli Määtästä ja Julius Hongasta, mutta kun kerran olet molempien kanssa ollut tekemisissä, niin minkä takia sun mielestä Olli Määtästä tuli NHL-puolusta ja ton niin Jere mainitseman tien kautta, ja Julius ei vielä ole tullut? No ehkä se tiivistyy tähän valmennettavuuteen, että kyllä siinä ollaan aika ääripäissä. Et toinen on semmoinen, joka pyrkii aivan viimeiseen päälle tekemään kaiken, mitä häneltä pyydetään, sekä niin off-ais että on ice ja liittyen siihen peliin, niin pyrkii todellakin toteuttamaan sitä, mitä valmentaja toivoo. Ja toinen taas sitten välttämättä ei tahallaan tee vastoin valmentajaohjeita, mutta kokee, että peliä ehkä voisi pelata vähän eri tavalla myös. Nyt äänessä on siis ihminen turvateittinen, jota on teksti TV llä asti kiitetty Olli Määtän ensimmäisen Stanley Cup-voiton jäljiltä. Olli Määtän nimenomaan kiitti turvateittistä valmentajia <tulite> Mutta oliko näin, että nimi oli Teroa alun perin? Oli, oli. Oliko? oli, oli, oli mutta hän mä oon tottunut. Mä joka kerta, kun jos mä oon jossain tilassa ja sitten siellä huutaa Teroa, niin mä käänny jo <lain> Oli, oli, oli. Ja sitten äsken, kun Turoa tuolla ulkona, niin et <lain> Joo. Tuomas niin. niin. no tuo... Heikkilä oli muistaakseni vielä se, kuka korjasi sen mun nimeen sitten, että se on oikeasti turroa. En kerinyt itse nähdä sitä Teroa, se ihan hauska. Ah, niin, niin. Huutaja oli Jukka Rautakorpi ja seuraava oli, että noin se seisoma. <tos> <tos> tuota, me ollaan yli tunti jauhettu. Aluksi tuntuu, että tästä ei oikein saada mitään aikaiseksi, mutta onko nyt sillä tavalla, että me jyppiin päätetään tämä, koska minun mielestä vasta <tos> loppuista jaksin juttu. Niin, nouseeko sieltä jotain semmoista, mikä pitäisi pitäis no mainita? No äsät kyykyjälkeen nousi yhdeksänneksi toistaiseksi. Sissä mentiin eteenpäin selkeästi tällä kaudella. Sinne val valmennukselle pisteet. Nimenomaan valmennukselle? Kyllä. Atuseliin oli niinku se. Kyllä. Heilläkin oli aika paljon poissaoloja, ymmärtääkseni aika paljon loukkaantumisia kauden aikana, niin kyllä sillä saatiin revittyä siitä materiaalista, mikä käytössä oli, niin aika hyvin irti. Kalpassa oli debütti, tai ensimmäistä kautta valmentava Tommi Miettinen. Öö, tavallaan pisteiden valossahan se nyt ei hirveästi muuttunut. Mm, jonkinlainen ailahtelu mulle jää ainakin sitä fiilikseksi. Että välillä tuntuu, että ei oikein pärjää ja sitten otti ehkä yllättäviäkin voittoja aina tietyissä saumoissa. Mielestäni se toiminta oli oikeastaan sellaista, mitä mä vähän osaisin odottaa. Mulla oli aika kovat odotukset niin mietti sen suhteen. On edelleen, että hän, kun puhutaan näistä tämmöistä entisistä pelaajista, ketkä on noussut nyt näin valmennustehtäviin, niin jotenkin hän on yksi niistä, keneltä mä odota eniten. Että mm. Mun mielestä ne näytöt siitä, ja mitä on hänen toimintaansa pystynyt seuraamaan ja kuulu siitä, niin, niin olisi sen suuntaiset, että häneltä voi odottaa ihan hyvää valmentajauraa. En väitä, että Sami Kapasella ollut väliä tällä hommalla päinvastoin oikeastaan, mutta jotenkin hänen puhumisestaan aisti, että sillä on väliä. Tapiopelin jälkeen hän on erittäin vihaisen näköinen. Oli tappio kärsitty mitä, mitä joukkoita vastaan tahansa ja hyvin analyyttisesti toiselta sitten pilkkoa pelejä, vaikka olisi vo, voittanutkin, niin silti sieltä löytyy asioita, missä ei ole ehkä välttämättä ollut hyviä. Että, et sillä tavalla tuntuu, että hälle on, hälle on väliä tällä, mitä tuolla tapahtuu tuolla kaukalossa. Sanon nopeasti vaan sen, että mulle jäi semmoinen fiilis siitä ja vähän mitä on kuullutkin, niin, että myös pelaajat arvosti sitä, että nimenomaan hänelle tällä on väliä ja hän osasi välittää sen viestin pelaajalle reilusti ja rehellisesti. Et siinä ei ketään niinku turhaan töniitty ja annettiin kiitos ja haukut toisaalta myös sitä aina sille, se kuuluu. Mutta siinä valmennustiimi on semmoinen asia, mikä on mulla jotenkin jäänyt vielä vähän. vähän jotenkin puolustuksen kanssa oli jonkun verran tekemistä, tekemistä jo silloin, kun kapane oli kalpan päävalmentaja. Puolustuksen kanssa sitä tekemistä oli, oli vielä tälläkin kaudella, ja puolustuksesta vastaa Marko Tuomainen tällä hetkellä siellä penkin takana. Ja jotenkin minusta tuntuu, että, että aika yksinäinen se homma on. Se mietti sen kanssa. Kyllä en mä yhtään en tiedä, minkälaisenä hetkinen Jarkko Rissanen. Ja Jarkko Rissanen on maalivahtivalmentaja, on sitten joukkueenjohtaja ja pyörii se tabletti kädessä pen penkin takana. Niin, niin tuota, jotenkin tuntuu vähän yksinäiseltä Jopilta, jos miettii vaikka sitä kalpaa, missä Pekka Virta oli päävalmentaja, jossa oli muun muassa Anssi Lainetta ja samikapastakin taisi olla siinä samaan aikaan. Mm -hmm. Heistä jotenkin niinku aisti sen valmennustiimin ja sitten nyt tällä hetkellä niin epä, ei hirveästi ehkä noista, voin olla väärässäkin tietysti surullisesti, mutta, mutta tämmöstä tässä on funktio. Niin tää perustuu ehkä teilläkin niinku mielikuva ja kyllä mulla on jäänyt se mielikuva, että Kaikella kunnioituksella Marko Tuomaista kohtaa, mutta jotenkin tuntuu, että se annettava niin pelillisellä puolella ja sen päävalmentajan sparraajana niin ei ehkä ole ihan hirveän iso. Et kyllä siinä voisi olla semmoinen kohta, mikä saattaa jopa kalpassa muuttua ensi kaudella. Vaihtuuko siinä, mutta saattaa ainakin joku tulla niin lisää siihen valmennustiimiin. Muistaakseni jatkosopimuksia siellä tehtiin näille, mutta just se Joo. lisäys. Niin, niin se piti tuossa vaan sanomaan, että mun mielestä kalpassa ollaan ehkä vähän samassa tilanteessa kuin Jypissä siinä mielessä, että viime kausi oli aika haastavaa. Ja Sami Kapasen siitä pelottamasta pelistäkin on aika paljon puhuttu. että mielestä Kalpessakin ollaan lähetty taas aika eri suuntaan, vähän lähemmäksi ehkä sitä Pekka Virran suuntaa toisaalta, mutta ei toki ihan samaa. Mutta semmoinen niin uuden alku on ollut siellä Kalpessakin, ja siinäkin on vähän semmoinen projekti, mitä niin kuin pitäisi työstää eteenpäin kärsivällisesti taas sen Sami Kapasen ajan jälkeen. Siinä on muuten itse asiassa nyt vertaus jyppiin. Kalpallahan on ollut aika hyviä taloudellisia vuosia nyt viime, viimeiset vuodet. Viimekin vuonna muistaakseni oli plussa, plussan puolella sa, satoja, tuhansia, vai sa, ainakin 100 000 plussan puolella, sitä ennen jopa puolta miljoonaa voittoa, vo, voittoa kausittain, niin, niin, niin jos nyt miettii Jyppiin <köhö> verrattuna, aika karuja talouslukuja on viimeiset vuodet ollut, ollut, ja kuka tietää minkälaisen vuoden tämä nyt sitten työntää, kun tämä koronavirus nyt, nyt aiheuttaa, niin... niin, niin ja muutenkin, Jypillä varmaan on varmaan ollut kuitenkin aika haastava, haastava vuosi taloudellisesti. Mikäs niin esimerkiksi kalpan, te tiedätte paremmin kalpan pelaajapudjetti ollut suhteessa vaikka Jyppiin? Minun mielestä niillä ei hirveän merkittävä ero tälle kaudelle ollut enää, mutta kuitenkin no. jonkun satatuhatta eroa vielä. on 400 000 teki kalpa viime voittoa ja pelaajapudjetti oli kalpalla tänä vuonna 2,2 miljoonaa, kun Jypillä se oli 2,15. Ah okei, okay, eli niinpä Kyllä. Toki nämä ovat ilmoitettuja lukuja. Niin ja ennen varmaan näitä keskenkauden kauden tulleita muutoksia. Uskosin että jypillä kuitenkin niinku palmu, honka, kalaa pudas, niin kyllä siihen jonkun verran on tullut varmaan lisää. Kyllä. Niin kalpaa ei tainnut tulla ku Jesse Gray kesken kauden. Ei tule siltä muita mieltä. Joo, ei, ei en kans. Itse asiassa Ranta-Eskollakin lähti keskenkauden. Lasketaanko Otto Huttunen keskenkauden kauden tulleita? Ei vaan hänhän tuli ihan tryoutilla. Pelaasi julius Ranta Eskalle, aivan, aivan, aivan totta. Joo. Siinä muuten oli hämmentävä liigaan tuli, 28-vuotiaana liiga -depütti. ja o viimeisen päälle savolainen kaveri tuli, tuli pelaamaan, pelaamaan ja joku maalikin. Viimeisen päälle savolainen, mutta muistan kun Jyväskylässä pelasivat siinä harkkapelissä hänellä ei ollut nime epäajassa mä katsot, että kuka tämä on, tämä todella köpöinen kanuukki, kuka tähän on tullut. Jo, itse asiassa... <laughs> Mäkin luulin kanuunkiksi En ensi alkuun silloin, kun näin täällä, täällä vaikka kun jonkun verran kalpankinotteita seuraan, niin, niin ihan Itse asiassa to, toisessa pelissä taas luulin, että mistä lähtien Filip Priskan on pelannut <tos> <tos> aika paljon ilmeisessä samaa näkö. oli, mutta, mu, mutta siis ehkä pelaaja, joka ei ihan hirveästi sano yhtään mitään kenellekään, mutta, mutta tuota, ansaitsi liikas. Mietti sen Iisalmesta tavallaan röjää. Varmasti hyvä asenne jätkä. Minkälainen, nyt jos sitten sitä yhteistyöasioita, otetaan Kalpeen-Jypin vertailu. Kalpalla on IPKn kanssa melko paljon tekemistä, ja sitten Jypillä Keupan kanssa tällä hetkellä. Minkälainen tuo tulevaisuus, ehkä niin kuin, ei nyt kalpeen Ypin kannalta, vaan mestis sarjana liikalle, voidaanko näin sanoa. Niin minkälainen tulevaisuus sillä ehkä no Minun mielestä sitä pitäisi viedä selkeämmin farmitoiminnan puolelta koska Mestiksellä ei minun mielestä ole että tällä hetkellä kilpailullista tulevaisuutta. Niin. niin, näin se varmaan on, että joko, tai sitten selkeä valinta jotenkin siihen, että tämä minun mielestäni tämä sarjasysteemi voi olla meille jossain vaiheessa vaikka aiheena, koska tämä vaatisi niin kun, todella ison uudistuksen kokonaisuuteen. Tarkoitatko muuten, tuota, tarkoitatko Jere kilpailullisella niin sitä, että ei pysty nousemaan? No sitäkin. Joo. Ja sitä kautta ylipäätään se mestinkin kilpailu, niin kuin, mm. mikä, mistä siellä pelaataan ja niin, niin. mikä siinä on se pointti loppupeleissä. Jos käytännössä ainoat, ainoat niin kunnon panoksella pelaavat ovat sitten niin viimeiseksi jävet, jotka karsivat paikasta niin. Suomessa ja sitten, kanssa. Ja sekin on sitten taas kysymyksiä alla, että onko siinäkään karsinnassa loppupeleissä ihan hirvesti pelattavaa. Nyt minulla on teille tähän loppuun, koska tämä on karkaamassa taas käsistä, niin tehtävä. Kukin saa sanoa pelipaikalle parhaan pelaajan liikasta ja parhaan valmentaja. Eli maalivahti, puolustaja, hyökkääjä ja paras valmentaja. Eh kivaa että tuli tälleen puskista. Tämä, tämä onkin Vasemmalle paras. laidalle otan Kristian Kuusella. siis tarkoitan yksi yksi hyökkääjä ja yksi pakki. Okei. Okay. paras pakki. mattelemme tähän All-Stars Mulla taas riitä siihen. Kuusola Danfort nettiinen. Okay. Pakkiit. Pakit. Kuka on puu pakki? Pakit. Mikko meneepä alle <tos> No. <tos> Joo, en tiedä miksi tuli tuo nauru. Purskahdus tohon noin. Joo. Kyllä tota helpoksesti. Kyllä mä helpoksi. varmaan Sean Heska ja Oiskohan se sitten vaikka Valtteri Kemiläinen. Niin, mulla kyllä. taisi olla Jakub Krejcik jossain. No Eska Krejcik voisi olla kyllä oma pakkipari myöskin. Tietysti. Tai mulla oli Krejcik Kemiläinen ehkä oli jopa Jossain vaiheessa katoin tilastoja sen verran ja tietysti pelillisestikin kyllä kiinnittänyt huomiota, niin kyllähän KK Matthew Cato oli myös aika mm. hyvä, että ehkä niinku, monesti tavallaan näissä vähän turhaankin ehkä painottuu se hyökkäys suuntaan, pisteiden tekeminen ja semmoinen, että valitaan niinku sellaisia pakkeja, mutta hän oli mun mielestä kyllä niin kuin KK on sen pelaamisen kannalta ja menestyksen kannalta niin tärkeä, että antaisin melkein hänelle pointit. Eikä kyllä li ehkä voida hirveästi vähän. Niin on. kyllä. Kuka maali? Minä no, laittaisin Franz Tuohimaa maali. Syy. Ihan puhtaasti siitä johtuu Eivä. siitä, että IFK on näin. Ei vaan joku sellainen fiilis mulle jäi niistä, niistä hänen esityksestään. Tietysti hän meni... Klesaksi tuossa jossain vaiheessa. Niin... Mulla on kaksi nimeä <köhön> tähän maalivähtipuolelle. Mm. No ei enää mitään hirveitä yllätyksiä mutta Justus Annunen, joka pelasi, eikö se pelannut jonkun pitkän nollaputkenkin jossain vaiheessa? Joo, pelasi. Siinä ennusti. oli välissä oli noita noita, noita mutta mm. joo. Annunen mun mielestä kuitenkin niinku semmoisena vähän tavallaan ehkä, en, tai no en osaa sanoa, en ole itse suurta yleisöä, mutta saattoi tulla aika puskista. Tavallaan kuitenkin, että Kärpissä ykkösveskarina ja oli, oli mun mielestä niin kuin sen paikkansa arvoinen. oli ollut mielenkiintoista nähdä hänet myös pudotuspeleissä. Ja sitten toinen, mikä mun mielestä vielä tärkeämpi joukkueen menestyksen kannalta, niin Lukas Dostal. Mä tuosta joukkueen menestymisen näkökulmasta nostaisi Henrik Haukelandia. No kyllä, mm, se on mm. myös totta. Henrik Haukeland olisi mulla, mulla maalivahti, mutta Dostalin nosta semmoinen... Bubbling under tyyppinen ratkaisu etumäkiniemi, mutta hänelle ei niitä pelejä ehkä niin, niin paljon, oliko se etumäkiniemi? oli olihan se sen nimi, <laughs> se, piti varmistaa, mutta hän kuitenkin kun Kolppanen tuli varmaan aika isolla metelillä Niin ja hänhän ei saanut mitään kiinni, mm. niin kuin, ei mitään, niin, mitään Mäkiniemi. rantapalloa pienempää, niin ja Eetu etumäkiniemi sitten tuli ja otti, otti ansaitsi paikkansa. Kyllä, kyllä. Ehkä niin merkittävä sellainen hieno osoitus siitä, että sen oikeasti pystyy ansaitsemaan sen paikan. Siis ei onko niin, että Kolppaselle ei tartu edes koronavirus? No, en uskalla sanoa tuohon mitään, koska muuten julkaisu jää <tos> <tos> <tos> Mutta entä syökkäit? No Jereen nimet oli, oli aika hyviä. Emeli Suomi mun mielestä kuuluu siihen keskusteluun myös. Mun mm -hmm. Julius Nättinen kyllä, että tietysti Justin Danford esimerkiksi on ollut tässä loppukaudesta, ja koko kaudenkin, mutta varsinkin tässä loppukaudesta, niin hyvässä nosteessa, mutta kyllä Julius Nättinen niin pakko on nostaa, nostaa hänet myös siihen, että en, en välttämättä tiesi, niin kuin kyllähän juniori pelaa aina hänet tiesi, että hän on oikea talentti, mutta jos ajatellaan vaikka, että viime kaudella syystä tai toisesta ei mahtunut aina pelaavaan kokoonpanoon on myöskään terveenä, niin tälle kaudelle sitten yli 30 maalia, niin kyllä se on, se on tosi kova suoritus. Oma näkemys on, että Christian Kuusela, Justin Danford ja Teemu Turunen. Teemu Turunen ihan siksi, että mun mielestä Teemu Turunen kentällä ollessaan teki IFKsta huomattavan paljon paremman joukkueen joka kerta. Kyllä, se on totta. Öö, pakit oli Gragek Emilän itellä ja se Henri Kaukkela oli maalissa. Melko se valmentaja. Oh, Tuottu. <laughs> Turadetin. <teittinen. laughs> <laughs> siis mä tähän sitä raimu Summasta nyt sit Ni. Niin. Mikael Kotka nimi on Jussi Ahoukas. Tässä on niinku varmaan Jussi Ahokas ja Joukomyrrä on niitä nimiä mitä tuossa niinku nostetaan että ovat ehkä jossain määrin saaneet puristettua sitä porukkaa sinne, Rauli Uraaman sanoin puristettua voittavalle puolelle, että kyllähän nämä varmaan on ihan, ihan hyviä nimiä, mutta myös Mikko Manner, Kärpät, niin on, on kyllä huikea suoritus ollut, ollut siitäkin, että ei, ei sitä voi tuommoista tavallaan ylivoimaa, ei voi kuitenkaan väheksyä. Antti Pennanen mun mielestä ihan hyvä suoritus, mutta ei missään nimessä riitä siihen vuoden valmentaja. Tässä nyt ehkä niin sanoisin nopeasti, että neljä semmoista, ketkä Mun mielestä Pekka -viiret. Mulla on jo, oma. Josta, mä, m, jostain syystä unohdin. Niin, hän. My, my, myönnettävä, ja jostain syystä en ylläty, että jo niin, niin myönnettävää, että, että jonkunlaista lämpötuntia häntä kohtaa jo aiemmilta ajoilta, mutta silti minun mielestä tämän kauden, ainakin tuo loppu osa. niin, niin, niin ihan Kyllä. merkittävä hieno, hieno suoritus lukoude. Kyllä, kyllä. On, on, on. Ja kyllä hän on ollut siellä rakentamassa, että tämä uutta tulee, mistä kun muistetaan, mistä hän aikanaan aloitti Lukossa, että erittäin vaikea kausi oli alla, niin, niin. jatkuvasti on ylöspäin tultu. Niin ja hei, kolmas kausi Lukossa. Kyllä, kyllä. Kolmas kausi Kalpassa toi finaalipaikan ja edellisellä kerralla. Nyt se on mielenkiintoista nähdä, miten se ensi kausi menee. Hänkin on tyyppinä ollut ainakin aikaisemmin semmonen, että ollut aika kuluttavaakin tavallaan siinä valmennuksessa olla mukana, niin se on nyt mielenkiintoista nähdä, miten se ensi no ei, se nyt on ihan mukava kaveri kaikille. Nyt ketään heitä pussialle. Mutta Lukolla on vähän sama tilanne kuin Ilveksellä ehkä, että ensi voi olla aika vaikea saada samanlaista joukkuetta aikaa. Jos mietitään, että Westerholm ja vien kovasti Ruotsiin, Danford ei varmasti tuu Suomessa mm. ensi kaudella. Niin kyllä siinä on muutoksia edessä. on tulee takaisin. Lukolla on toisaalta myös sitten kyllä rahaa millä mällätä, että todennäköisesti tulevat myös ostamaan sinne ukkoa. Kalle Saalsted tulee kiltävässä toppatakissa ja ostaa kaikki. Ja Kalle Saalsted on tehnyt pitsiturnauksen aikana jo sopimukset kaikille. Niin, niin valitaan sitten kun joutuu teihin. Nyt tää loppuu. Tämä, tämä sekoi on oikein paljon kiitos. Turvanteettinen Jere Korkalain. Kiitos. kiitos. Ja, ja minun nimi on Joni Pakari.